5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Acum 29 de ani, pe 13 iunie, trupele Ministerului de Interne și ale SRI au intervenit în forță pentru a dispersa cele câteva sute de manifestanți care mai erau încă în piața universității. Protestul la acestora a începuse pe 22 aprilie. Intervenția din 13 iunie din Zori a degenerat în violențe nemaivăzute de la Revoluție și mai târziu au apărut dovezi că printre manifestanți fuseseră infiltrați agenți provocatori. Au fost incendiate și devastate autobuze ale poliției în centrul orașului precum și sediul Poliției Capitalei. Seara panica a fost crescută de întreruperea emisiei TV Singura televiziune din România la vremea respectivă Liderul de atunci al minerilor, Miron Cosma A spus că din acest motiv au venit minerii la București Televiziunea română transmite din nou În această zi, grea spune pentru țară, pentru popor De 13 iunie Mișcarea minerilor la București a fost o mișcare spontană și... Ce a declanșat plecarea lor a fost faptul că, așa cum a spus, instituțiile democratice au fost e, devastate și că, practic, punctul culminant a fost întreruperea emisiunii la televizor. Când s-a reluat emisia TVR după circa o oră de pauză, președintele Iliescu a apărut uh, și a spus că România are loc o lovitură de stat legionară. Și i-a chemat pe oamenii de bine să ajute armata și poliția să restabilească ordinea A urmat descinderea mii de mineri din Valea Jiului A duși la București într-o noapte cu trenurile Ceea ce azi, având în vedere starea jalnică a infrastructurii feroviare Cred că nu ar mai fi posibil pe 13 iunie 1959 s-a născut Claus Iohannis, fost primar al Sibiului, evident președintele României. Acum a ajuns la Palatul Cotroceni în toamna lui 2014 cu susținerea politică a PNL și PDL, care au mers în alegeri împreună sub numele Alianța Creștin-Liberală. Iohannis a câștigat prezidențialele în al doilea tur de scrutin, unde s-a confruntat cu premierul de atunci Victor Ponta, a obținut aproape 55% din voturi, iar mobilizarea votanților din diaspora a fost la fel de mare ca la ultimele alegeri europarlamentare. Ați fost niște eroi astăzi. Votul a decurs fenomenal. O prezență enormă astăzi la vot. Vă mulțumesc tuturor cați să votați președintele României. Am tăiat noi pauzele dintre cuvinte ca să l auzim, pe că se termina emisiunea. Pentru problemele de la votul de atunci din diaspora procurorii DNA au deschis un dosar penal, însă l-au clasat după patru ani din două motive. În primul rând, Senatul nu a aprobat urmărirea penală a fostului ministru de Externe Titus Corlățean. În al doilea rând au invocat o decizie a Curții Constituționale în cazul ordonanței 13 potrivit căreia nu poate fi investigată legalitatea și oportunitatea unui act legislat. Legislativ. În acest caz era vorba de actul prin care a fost stabilit numărul secțiilor de vot din străinătate. Pe 13 iunie 1990 a început demolarea zidului Berlinului, la aproape șapte luni, de la căderea lui simbolică, în noiembrie 89, un reprezentant al guvernului comunist german anunțase din greșeală că se permite trecerea graniței către Berlinul de vest. Zeci de mii de, de est s-au prezentat imediat la punctele de trecere a frontierei, iar grănicerii n-au îndrăznit să-i oprească, mai ales că regimurile comuniste din Europa erau pe ducă. Acesta este Zambit Hasselhoff, care cânta atunci în fața unui milion de oameni în Berlin, care sărbătoreau atât căderea zidului, cât și revelionul din 1990. Demolarea efectivă a zidului s-a încheiat în 1992. Dar traseul zidului a rămas marcat în oraș pentru turiști. Pe 13 iunie 1967, un tânăr de 14 ani din Scoția a ajuns în Australia cu familia lui, care plecase să caute o viață mai bună în străinătate. Pe adolescent îl chema Colin Hay și la sfârșitul anilor 70 el a înființat trupa Men Work, una dintre cele mai de succes din Australia. Uite, că nu știam că sunt Scoție, că sunt ceva jamaicani. Da. Down Under este cel mai cunoscut cântec al trupei Man Work. A ajuns pe locul întâi în Australia, Noua Zeelandă, Irlanda, Marea Britanie și Statele Unite. Este una dintre melodiile ce se aude frecvent la radiurile și televiziunile australiene, iar trupa a fost invitată să o cânte și la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice din anul 2000 de la Sydney. 13 iunie 1995, artista de origine canadiană, Alanis Morissette, și-a lansat al treilea ei album, Jack Little Pill, primul pe care îl lansa și în afara Canadei. A avut vânzări de peste 30 de milioane de exemplare în toată lumea, iar Alanis Morissette a devenit prima artistă din Canada care a ajuns pe primul loc în clasamentul american al albumelor. Printre melodiile de pe acest album, care au devenit adevărate hituri, se numără You Are Know, And in My Pocket, You Learn sau Ironic. Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM.